وما بعد فنه خير الحديث <سؤال> كتاب الله وكلام هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب الاسير اعوذ الغريم يربط في المسجد باب الاختصاج اذا استمع وربط الاسير ايضا في المسجد موسانید دا جمعات دا نذاب حد خبرو که وزیتا نذاب دا مسجید دا جمعات دا نذاب حد دا مسجید دا فدیزی یو چند بابونه وادک بودک بودک بودک و قداشی و سوگ سدا وارکول پجمات که حوالات که بندودند اصیر اقصاد غیر مسلمان ویو وادیم مسلمان ور نه فرض دی دا دونه به تیاری ده او سانیانی دې ذکر کا باب له اتصال دې استنه ورابت تاثیر اې ده پس دې اوسارو خو خیري مسلمان دي ها دا اې مسلمان لپاره خو غوسه دي او کنه په جماعت کې اوتړل شي ییګه احتمال دا لري چې دا واجب نووسی لري په معنی نو دا قلاله ترجمه الطعوذکشیه بس تللیک دي شي به پر دې ځمن کې دا شیر از غریم تعبیر وکاو او ځا اسما ذکر یو کو فزایو نه ویلې چې مشتک جماعت ته داخلي شي نه دو ته با بوګری با بوذا اول مشریک فی الماجید په یا ها آلته ویته سی په موشی کومک درېوان بابا نو ملحوظ کلا او کدا رستنو ته پاتنه کیږي د پدې <حد Geschmack> دری او نه بابونو مسله او صاحب متقارفلي ترجمه کول راځي پدې کې یو چند مسله مختراله پدې په توجو یو خدا په دې باندې چې اسیر او غریب چې دې لا حوالات کې بندول شي او علي در رسول الله صلى الله عليه وسلم په دور کې منوال منظم نو یوه جماعت یې اسنه پوری به تړلا وغاتوي او استوانه او سارا یې کېدل عمر رضی الله تعالی خو بیرې پره یو یې مقرر کدار سي جنا خودا تیر کې وشلو بے بدی اول وا په حریفي کم کې دا ورنا را نقل دې تفلت علي البارحه و كلمه نح هذا سيسينن را خوش شو ريفريت تعليت وزن دې افاريت جمع را دا قصي ايتين کوچا تماتہ تخلیقوار دی خداینه بره مارید جنناتی جناتیوں کو صحیح اوچري دي یو امنشي کول ته پټه خلای دي تخیا کو خاصه واشه دي مارید مګازا کا کسان ته شهدا چړل مکو دي جيني چې صحیح ترکه ته غیر نقل کو امنشي په حالت ته ترکه نقل کو ریفريجیا کو خره وچله ونه دي مارید بدیتام مزور سیږي چې جامي وباسو به حیا ومانه کوي پاته ورنګه دلا چې دا لا په مخلوقي زنه هغه مخلوق کوم دی چې څنګه په نظر نه ري ترې خوښان یا مرزاد دښام دي هغه هم په نظر ردي زنه هغه دې چا یې سامري یې هغه اطلعوا سيتالو قال مرادم كي غالق ملائك سو هاغه نو کی انه هو يراكم هو وكبيلتكم من حيث لا ترونكم دي جنا تروا يتا دې خوې پاتل شي لیکن اکثر کسان دا شوی کی اصل شکل نشله د لکه ده چې اشكال بدل کی ویریږي را کده ماهر په شکل شي د سپی شکل شي او بل شکل نه متشرق کی بیر زه بظ شکل وا نظام ور شکل في دي اختیاری دي دي ګوړي دي اختیاری دي په دې کې مشتلاح دي اکثر او چرناد صفو sahinan a'mal wa nirkhul shakl badlida badlida namun khata'atanga qawla khuzu khushu dum wa ta'alluq ma'a la'a aw ma'a زمو ثکیل ته تخریقاري جوړولہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د رفادہ پاپ امرت کې کی او رفادہ پاپ امرت کې شی شی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له توفیق ورکړه دې ګرولو حکم تریا کی غیر ک شه پاسله شکل یې کله یې د چوس کم شکل متشکل کړو دا نه هم څه شکل یې وکړ لمدار رسول الله سنتو لګو د سلیمان علی نبی اسلام دعا چې دا د خصوصیتو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا اقویو دا انبیوں پر درمیان کی افوت تے رائتبار دا اصول الدین بید دعا مراعات قول دا دیر اخدہ ہو دعا مراعات چیدے نو رسول الله صلی الله علیه و سلم ته خو درې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماي ستاسو په هغې یان باندې بدعی مکوي کو دې لا ساعت من ساعت ایجاب د څنګه چې دا ساده ایجابتي او په دنه وخت کې څوار خوشیا کوي کله کله د الفاظ اثر چی هغه په اېتباری اغراض ولمقصود او کله کله د الفاظ اثر چې هغه په دغه الفاظ بناوي وي اراده فضوه ده شو اگر چې مقصد اراده خود کنه و تا کې نظر کی یا طلاق غد یا عتاقي خود ده مقصد طلاق او د عتاق نظر نه یم طلاق واټګي دا دوام د عشته رسول الله صنما فزرافت کی ام المؤمنین ته یو مقټی ویډیو خوښی ورته کیه قط الله یادین رسول الله ته ویلاد چرایې ام المؤمنین لا سن حرکت ته شور کوله رسول الله سمي داو د هیتا جکره داد فوزی جهان رسول الله صلی الله علیه رسول الله باندې الله تعالی ته زفادر کله رحم وکړ رسول الله السلام دا سليمان اسلام دے ذیب دعا قادر احترام کو فائت شیداما صدا چے سليمان علی نبی نی علی صلوات و سلام او ری داشوی چی نا به دې باندې زه کو بخلو دا وی یو غادي سلیمان علی نبی اسلام چې دا دعا بلکی اندر ملک او دی سر خطر مو بمو ملکی بجان بودبی مصر فریب آچائی کیا آلی ری خطری دی دی دی فریب اجنے دبر چاد پانو افترا زاہر دادا چا اللہ جلدہ شانو سلیمان نبی اسلام نا معرفت ورکڑے ہو منتقر تیر نور معرفت رہے ہیں اللہ جلدہ شانو ہم اندر تخویدری اوپر آؤ معرفت رہے کے دے واقعی پیغمبرانو دا خواہیشی ۶ الحق وقضاء بحی ۶ حق جوپ جنن چې چید آغی مناسب قضاواتم کوي باچئی و ۶ در دیم مزاجمون ۶ جراب انسانان کی خودکو لشلا ۶ دینا مرغان کی جننات کی وحوش وطیور و حوام کی ځینکی د قصم سلطنت نه راټه چې دا به ز څنګه وکړم چې عادل پټول سینونه نه کوي نشي جل شان او درې شپا چی ور کړه چې هغه عادل فوامین دې احمس هابیت شو لہاں چیتر صد پارا سوکو عرد تانا جیتا اید آسایتی من صوار علمشی را دا جایشو جیدرد تعلالا استنی پوری پا داخر سوراج کی بھوک ایڈا دوا کو بعد فراہن صلاحات نشوئے دیئے کو بعد فراہن صلاحات نحن پیشی او کو بداخل صلاحات کی نو اللہ جلد شانہو دردن کسانا پتستش اگا کوپ کی دا سره زولې چې د شینستون 43 کلاونه پرمون خلی بیا په جذف خلی او کله کرا راشيږي چې دونو پرمون خلی تاشو فکې باندې الا په دې خپل کې دا ترغور دی بیا د پیغمبر خپل شان ندا که دیشو امریکا سیده ته ضررت نوو دیم باب کی باب الافساد ازاس لما پا دی که دو جوزه دی جوزه ثانی خورت و دی دا اگه بودا حد خوشو جوزه اول چ دی باب الافساد دی <متلاب> نو مطلب دې د دې دا چې نو مسلمان مو غسل کوي کونه به کوي ترجمه په باب نوم بغدې بیا تر را حکم دي چې غسل د نو مسلمان یاد کولا خیری هم تللې کیږي په ځام د مسنکی خدای شिकास په جماعت کې وته لې شي وېته خدا دي جناب جماعت نه داخلي او مسلمانې پزام کې ويري muslim د دینه مستثنا دی په دې کې د غسل د نو مسلمان د احمد محمد پرینماندي نو مسلم دا نو مسلم لپاره غسل واجب دي امام شافعی کویومن دا قید رحم الله هغه په دې کې قاید امام مالک رحم الله په دې باندې مسلمان ش غسل دي کې ځکه یې څنګه دي دغه رحمت غسل نکای که دې شي جناب په جناب کوي دا نه پماسګدا دي چې دې اسلام په وي مندي خدای غوث نه دلای زم البته نور مختزيات وګورو به حالت دی جناب کوي به په غسل واجب دي یا سم ځنګي ان من ذا حد پر غسل پکاده چومشي لقاعده شريعه اثر ذكر کا مترجم لوتي وکانه شريعه امر غريم اي يحبس الى سايت المسجد لقاعده فري احداث محمد نقرकडे د ايوب نا ايوب احمد محمر موصولا نقل کردی. حتی مرکور روید بحر رضی اللہ تعالیٰ، شپاد دغی کی، دو صماما واقعید کردی، یقابل اون صماما، امین اصال پر عبتو ہو، درتم دعوید بحرد، دعا حضید بحرد، دوات باب من دی باب دو في المسجد حالتم دغدا بذر رویت دی باسر رسول اللہ اسلام خیلن قبل نجد فجاد برجن من بین حنیفا وقال لہو سمامت مصال فرابطور بساعت من سوال المسجد امدی دو دمدلی دل بینات بسوضور رجید په یو دي تحقیق وشي وی یا نریخه خیر استعمال او سن کې به استعمال کیږي ماندی دا صریع دا گروپ و قیادت دا محمد بن مسلمو دا صدری دیرش کسانو قرطات علیگی و قرطات یو خاندان دے اگر مسلاح ایندی دا دا دا باکر ابن کلاغا پاوی کی خاندان دے نجد اوچتا اداقا دا, دا جزیرت ورغب فکنزو حصو منقسم دے تحاما و نجد و حجاز او عروض او یمن تحاما جنوبی سمت تیری حجاز نا نجد اچتا و علاقات حجاز و عراق و او عام حجاز کردی دا یمن پر طرف و شام تر صدری علاقه دا و امان پر دیکره جی او عروش دیده یمام اهی یمامین و آخطر تربحرین پوری یمن خوا معروف دی یمن صلید بنا و حنیب قبیرین راو دا صلیم دا قصر محمد یا حرود رسول اللہ اسلام جماعت کے اوطارن چه دید مسلمانانو مکاری میں اخلاق نمتحصید شید مقراب کیا جی پاقوال ونر جی پااماد ورائ جی پاقوال کی دشمن دیر چلا کئی صاحبک رسول الله صلی الله علیه و آله تقوس کو مائیں ده ما ما ذبئ عندي یا محمد خير فانت اطر تطرز آدمين کومه ونی نه زما دینه تقوس کینی شی کومتمن تمن علی په ما سره چې مې ما سره ساده شان خبر شته وي او کومال غواړي ما شي ته رسول الله صلواتهم مرغلو چې دغه وښتنا او حواله زورا کې بولېږي د پمر په درې مورځ الله <سؤال> پر سماوام <سؤال> رحم او سماوام مسلمان شه رسول الله صلی الله <سؤال> <سؤال> علیه <صلا> وسلم <سؤال> د تعمر کوم دوه اس نجل <سؤال> نخل <نسؤال> <ناخل و ناخل شي د کجورو غوټیو پاکیو ووی او کناجل شي نو زم د مکیچه د مکیرا قوت کېدلی د ته ناځل دخول د مسجد جمعه ته وروسته دا و او دا کړه د خوم پدی دی یم حدیث دی ته نه خدا از معلومه شوده چې بل تر الله فرمای ان المل مشریکون نجس ولا يقبل الحرام بعد عام هذا سوره توبق ایت استماع یاد ته نور کی چت اس نمبر آیات دے فی بغیتنا جن اللہ انترپا کوئی فی ہسمو سبحذہ روز فی ہاد الودو والاصال چون کہ دعوات خدام ادمی کی سے مشتق جماعت بن داخلی په دې وخت کې نه خدام معلومه شره چې مشرک جماعته داخله ولي شي بل کتاب الله خداه شانت دیږي چې مشرک نه جاسته نه باندې دي کې کتاب الله کې رسومه ته ورای کما کان له مهاه فلوه اله حائفین بقره 233 و لا جمانع كارن هم يقلوا الا خائفين خائفين داخل دش ایمو مخ تذال سوسو تدین سوسو د جما قولو کوشش ایمو کړی دی او نبی رب حوی چرا مشرک ہے تو جماعت تنشی داخله دی او همدغا یاد ت تذویر کینې مونږ شي کو ناجو سن نور د پاره سورې توبا پلوور کی دی داو شانتیا دی وهرم وې مشرک نجاسته کنه دویم قول دا دیویم چه خایفین او د حالاما بدای چه جزی ور کی داخل بشنو که صاحب دیوییو داخلی شی صاحب دیوییو نو نش داخل دیوی امام شعفیس او بای امام شعفیس او باییو حرام دی کردی فدا یقرب الماشر الحرام غیر مسلم مشر الحرام تر نشه الحرام ممنوع دخول ده ده هر غیر مسلم ده پارا کتابی او غیر کتابی همه و حنیقوهی و در این که دویه خیدون دی یا در مجد دی یا در مستک دی نمال مشرکونه شی مستکی مجد حرام تنیسی داخل دیده هاو نور جماعتونه داخلی داخل دیشی او ارہ کو کتاب مسجد حرام ته داخليين شي خو مجمعات عام د عین کې یو مسجد حرام دي هيو راقص مشرقي دا مؤمن دي حچا خپل کوشش کړی دین اچھا ما دي ترغېستا تم مسجد حرام علاوه نور جماعت لري مستکین او ده عین در خر اثر هم شو وفد د بعی صدیق کل درای عثمان ابن عبد العاص پروید ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دیولا پجمعات کې زی ورک چې مسلمانان دا همار نه په اثر وشي یبادی متین مسلم ندی مدینه تراو او سارا او بدر کی خبره کوله خو یمات کې د ارشد شما رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خامو کو سور د دور صدع قلبی لاس ل ال شرکو که راځم قرآن ور د ما فضلی اثر آه ما یې موږ څنګه پیژو چې د مریض لپاره دا کسب باندې دا د جه موترجم له حکیده اومال مومنین رضی الله تعالی او ریته د سات کوموادې چرې دی زهو د مرضات تعلق خدا غیر هند کم جن نماز دې دا غېر هم چې معلمیږي فَلَمْ يَرَعْهُمْ دِوَوَرْ خَتَى نَكْلَوْا خُده خبری چه فَجِمَعِلْ <سؤال> كَبِلَ خِيَمَوْتَ بَنِغِفَارْ قَبِلِينا آگه تا این رعلا يسیده ده مغوی اے خیمی والداد چنی مناغهانا ساعتی و جو شودا زخم دوینو فماتمین ردین آر شهید چن معلومه شورا چې په دا دي کې خیمه ما چې ساده دا رقم د نورو کتانو خیمه هم چې د منی ریफार خبر یو چن خبرې پدې کې قابیل غوځي او حالات ابو عمر بن معاذ سيد الاوس البدري دا خندګ او مقاومدي په څوک سره مثلا ییزه څوکې تینځمان په دماندي گزارو شو پاکه خلکه خپل پرې مړ کې ورک دی حدیث قهر البدن هوي ده بدن هرې کوزې ذې تعلق ده ذې تعلق او ګزا چې په دمانې کډې او یو د او وی باځي چې دا موته حمد دی منافا خلافې نوو تسعید استعمال ورته باذو ذا الحدیثه الكبرى رضی الله تعالی عنها دا خیمه په جماعت کې زاهر خدای چې دا ماشي دي نباوی اور دې کله فاده هم رضیږي چې یعودوا من قريب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دغه پاره په مسجد جمعہ پر وخت مواليک څخه رسول الله صنم شريفيي عيادتي کي داکين تاریخ د محمدي سال چه دي 70 زمادي چې د مسجد نبوي نو دابا رسول الله صنم بنو قريت توتو آګه دې تمانځه پر دې یو کړو او د باندې پر دې فبرکه په سره کړی وسا داونه رو څخه دې ته سوال کړو د شهادت سوال زقب الشيو او دې په داګه دې شي چوي اوضا ده جنادیتا اوید رامده که حضر شویدی اوضا ده, أو ده, ده الرحمن لقیده دیوه اوضا ده عرص الرحمن اوضا <تصفيق> <تصفيق> ده عرص الرحمن اولا بروعهم ده درعه یروع نده کمانه ده خطیه ده پلشانه ناشنا حالات بوده ده غفار قبیلتی ده خاندانو او دوی په دا غمو کې و سی دا د کی ورننه چا رقیه باندې مشوره رقیه حکمت ته تدریقه کاری استعمال په خلک د بعید په جمعات کې پنوکته او څو یادې د عنت کرا رسې چې تاسو ها جمعات داخله نه کوي دا یاد وړانده صحیح وانه شي معاذيكا احمد فديكي وصدقي حاوی کوم جماعت کني جا سات واحد شنه همشه د وګړو سات انا فارې په جماعت دوه چلي درا اورګني جا ساته زارته جماعت همنه د فرض کومه جا ساته زارته جماعت فرض دی نو رسول الله صلی الله اسلام بره ساته پر خیمه په جماعت زکه چایخه دغه دغه ماده تدریس کې د لو خطرواله کچو شلاینه په توچه دی ده لا پین احناب په دمه توسونی لکیدو دا کم چې مخ خطر اګدی دی دا تدورو تنه په مینا معنی خبره ده واقعات حال لن عموم لها مو ترا زم له وکي مو رحمت یو واسه دې بیا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم التوافو کوي په جماعت کې طافن دي شام آداب عليه دا ورو سراشي د وسه او تر سمه صفکي او باب من اشاره لرکن کتاب الحج کریجی باب من اشاره لرکن هرچی دبنی سلم رضی اللہ تعالی واقعی دا پکب مقرد رسول اللہ اسلام واقعی شیر و حجت الودان کی دا بادوی رسول الله صلی الله علیه و آله واقعه ختم مقی دو ام سلمہ واقع کیدا په حجۃ الوداع کیدا ظاهرا متقدا رسول الله صلی الله علیه و آله د سال مونږه کوو نو حجۃ دین ایو مرسلمہ خیدان هم د مشله کوطا یفینا د مونږهونکو مخته دې یې نه خېر دي خو څنګه د شانتۍ دا ته د مونږ کی کی وشال دې چې دې جن کي څو خلې درې داخل د مسجد کې ہونره شباب ادخال بعیدو مسجد بلکی بعیده همتا چې ماتہ کده داو مسجد کې نه راځي دا گیوا غاډې چې ټیک دا چې هغه وخت په حالت جمعات کې لیکن قرآن کریم حرم ته مسجد وېره دا تدخلن المشرع الحرام <سؤال> ان شاء الله <سؤال> سوره <سؤال> فحرکی <سؤال> او اجتماعیت تیر ادا کوم یو زیج با حکوم دو محید کریجی. دردان آنو تواف آده ثابیت شو. سو صورن با ورا ورایی. راکیبان تواف ثابیت شو. خودعذر کوجا. امام شایفیح سے پردیکی سختی کئی. وی تواب حکم دسولاک پی ده را کبان من نکی، تواب هم نکی، منگو کتاب اللہ مطلق ده والی تواف بالبید الاتیق، فحریز آره تفسیر گوشو، سو کوئی تواب مطلقن نش داخل سو کوئی، دوا ما کول لحم داخلي شي ښه دي ښه دي غیر ما کولم نشي زمونږ په نیمځ باندې ضرورت دی د دو جناح دوا داخلي دي شي خو چې اطمینان د ادم تلوي شي اطمینان دې شي او چې جماعت ملوس کې نو دینه پاک څه وشي دغه د نورو سرې د دې دغه په حال کې چې أنا بین علې ائمه فلمه تاسو ته راوړم یو وخت له یو څخه او یو وخت له اسلام خرجان اوپا ده که عباد بشرو بحث بسانی او سيد من حضیر و دیمی رام گوانده او سيد من حضیر او با بار کخام خیرداده که ده خو خیر دو پاتاراو ما ما مې سلی مسباحيني د دېسا په شان د شراغینو او دیانګینې دي فلمای ترقساره معقول وحن الحتاته اعله حتى چې کوتر ورسه شریحین په دې کې ډیر کوشش کړی چې دې دې ته مخه کړی برا محشوي من ديه ترنا رجلين تأخرى مع نبيشنا في المسجد في تلك الليلة المزلمة جماعة كماية دا ايوان اكتوى امني بطالم بي شبديك احكام دا مسجد نر یانین کانو مع نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم موضع جلوسی دا نوکتی ما په ریسو څوکو د دې حدیث طرق ما دا جمع کړو شرف می په څموکو کتلې زما خپل عادت په پاندا حدیثه د دې کتاب الله کې چې په متمن شوې نیو عربي لغې دغه نومونه دا مخول عادت د محترم عادت شاریخن توجیگانی کئی کئی کئی کئی دا آنقل کم دیوکل کلی لأت توجوکم از دا خبر خود سینه دگی دا خوب دس تایویل که ولدی چی دا آگی سر قرنه باعثا مرفوضا دا و قجنا مسححانا دا مالده کم دیکی مسجید را غلی دیکھو ایتیوزی کدانی شیر شریف زمان کی نبی سناو نمازین کی رائع توجیر عزیو اللہ عالم شراب باب در باب باب در باب درسی وزک ماخ کی وخا در رسول اللہ اسلام پہ سوالی درم سالمہ پہ سوالی مطاب کی پہ جماعت کی پہ تواف کئی تو سنے باب پہ سوالک شخپلی وخانی پېلو وخی ته زه حسو فو خو قياس نه کوي تا وې پداش کې د رڼا کولا نڅد شاپلاس کې لږې رڼا کوي نزه هاي وخی چري هغه دوي په کارټوچی هو جماعت حسن نه کول تاسو په وخی باندې فتواق په دنه شراب کوي جماعت باندې د خشنو نه ډکه چې دا چلونه کوي ها حکم میاستی چې په لاس کې نور غوښته کوله نه کوي خلاف قیاس دي حکم شوی چې خلاف قیاس راځي شراحالموضوع پره خاص کوي دا طرفه کارونه کوي ساوجه یې اداره ذکر نه راځي موضوع نه ذکر نه مات مذاکره شله والله بید آخستان خبری جوی کرامات تمانی، در دیسی دروگوی یا اللہ زمانی دیتو بیش شر و ام نوزی، بلکی شیخ دیتو، اللہ مغفیدت نسیب کی تاؤسو کل چدا کی تابون قتل، تو ازنی زین کی، زمان مفصلین و حالات زکر کی، تاکی زینی دیسی و لقف دوری جداوتا متاحیر شما، چې دا څومره عجیب تعلیل دی کوي شفاعت او درکاماتنه څوک مونږ کوي او څوک چې دا کیسه پر آپي غنډي کوي کا شر دې پر آپي غوندو جو زموږ مګر نور کولې ډېره خواه ولږ مونږ مرګري صبر نشي شیخ او صبر کولې شو هم قاید وللا ذلیلہ خو دې پر څاک وزداغ ترخه که ده شاگی صخرا بحات ویدی ندیم دیکو زمین دیبلتکی <سؤال> پسنشم بیلی خسشیدی نم پسخرا بحات ویدی وزمانگ آبی مرگره مولانا تایب سیب دو ویدی اگه پاککره لیستی که حجیب تابیره که دروغ نسو بدل تابیر <سؤال> که هم؟ در غاد خواه راوت دغه تعالی راته زم ما خې دې چوک په مفتي سی ژوندۍ مفتي شاکر صاحب څنګه ورم پسې کېدې د یاد کاوه سپده نه ولسه چو گردی با کلو انا خفی کار صدی خضرہ بنادانی شکشتی ذا سے خوب صدا مش مرابر ہوئی کرامات نبسوک انکارو کی، معجزات نبسوک انکارو کی، دشفاات نبسوک انکارو کی خو، ما صلا دی اتخایتیات و ایوانیات و لا دا خیخ پل مورد بے جانے، روبه دنیا دنیا دنیا فکرره متله پکاو وکره پکستهینه چې مې یو دې هدا شی یو ګرین اخلي راغ دن دنیا بهما اندم فکرره اړه مې پېژنم الله الله تعالی صلی الله الله جى ماته کي خاص خاص ځانګړتیا ته په مداري باندې باندې الله او تعالی سمه قرينه راځي چې ده دا پا ده ولکه باب الصلوخه <سؤال> والممر في المسجد و باب الاواب و خلق توصل للكعب مذکر کی دې کې دې ته چې دمرا وسط نه دې چتا سې وخان په جماعت کې سره وې خان الله صلى الله عليه وسلم تممر یې یاغت د کوم کوی یاغته کړې ده خدای هر چي ده انا اللہ سبحانه و خیر عبدال بین الدنیا و بین مافیع فاختار ما عند اللہ خبر اوقاف و بکر فقیه و اوقاف و سعید و ایمان زانسو چیدہ سنگلے والی جوی سواللہ خیر و اکرده خرده خرده خرده خرده خرده خرد کارو شکنا ویدوس تمانگ تیشو چی اوقاف و رسول اللہ اسلام و بکر منک پیدا فقیه و بکره یا بکدا تکي رسول الله صلی الله علیه وسلم کا مجاڑا دې دې دې محسم په توازی مکان حدیث کو پدې کې دو خبره قابلیت توجه شلي یو خدا بابا کا صدیقه مرتبہ دې کا شلوه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاص دوستانو دوستانو کې هو خلیلی او خلیل دته وایي چې پان درون کې وچديږي پان درون کې چاليدن لکه څنګه چې پښوږي بلار کې وبچديږي بلې وشي چديږي خلل مه کېږي درخلال خلل چري بي خليل هاچا ته وایي چې استاپه او خدای خلین نشین قطات وای تا ها تر تم خدای په دې کې موادت کې صفایی دی په دې کې 벗وک نه دی دا خلیل <سؤال> د حبیب څخه څه فرق کوي حبیب د تر افین نه وي ته محبت کې د بل <سؤال> موصومه وتی او خلیل کې د یو طرف وای خلیلو محتاجی الله تو محمد اسلام حبیب و د زم د الله سه محبت و چون کینه اصحاب د بیت المقدس څخه زمون سرو شین نیم د پدې طرف کونکې دا باندې دا وکه سړي کونکې غیر کی دی چې د بیبی جان خدا مالمه <سؤال> یې چې دا ابواب کم د شلو الله چې دا جمعه تروا او حدیث کده راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دایي اجازه د علی رضی الله تعالی بعض کسان خودید حدیث ترجیح ورکئی خوصید آدھا اکمچی توحیو غیرویلی چاقا بیلا بلا وقیدا ایبتدا که دا علی شان و بیپی انتعا که شان بدل شو د احکام و سلطانیه و سیطال و قوه دا شان بیلا باقه صدیق شو حدیث کی ترغیب دا علم دا معرفت اعلام و تا باقه then dia intiqad az niana ehtedabi fa'lan fa'ita warish haya babu babu babu babu انې یو مراده لري چې دا او اسمانه لپاره حتی په فدا دی په کوم کې چې اږي نه قالا به اشاره ده شه جماعت باندې دروازه راګول جماعت سره تکول دا امر ممنوع نه دا دې د پردې کې د سی د واه باندې ون د ورې دی دې وینه ډیر وسمه په کار حاكم چې فقاهه لیکي هغه صورت ته چې په هاله کې په جماعت باندې چې مونږ و ده جماعت ضروریات و ده حفاظت ده پارجماعت جننده قول ده جایش شده. وی پده که دیمانی عباس ما جایی مساجیدی کتش شده. کتایلی دلیگه نا عجیبه دلیگه نا عجیبه دلیگه وی پا من یشی جزام نگوانی. کاشی دلیگه جماعت دمیا با صلی الله تعالی پهوچو سیار انسان د زړه دوا مسالې بیانوله حنا کو مختلفو دیني کودې چې ماجور کو فادغې په کوره قدر احترام کو د ابن عمر رويته او رسول الله صلی الله علیه جو هي تاخي متوسط شي چې ترمذيكي شوي مکه باندې تاسو یې مساله صلات په داخیده بیت الله کی راووم ان شاء الله ذې جماعت متولد شو اسماني مثالحو ابن عبد الحذاء العبدري مشرکین و فاجو يا رسول الله اسلام الله عليه وسلم اختیارات واخلی اودا چا بيوار پرته در واښدا طالبان حادثه او بلال او سما تا خو حاجمان در رسول الله صلى الله عليه وسلم در رسول الله اسلام سيد يو نو دي ما داخله بيته لګي د مازه مثلا شوي دا کمه سلام باور حسوب کيري شي شپديږي تاسو ته مصدر حیات لن دي مو شه دي څه هدري همه همه